goizeko, kafea. Ba, Ezan bezala, eh, irungo udalak enkargatuta begirune fundazioak egindako ba, migrazioari buruzko, trantxituzko migrazioari buruzko azterketa, dute gaurkoan, eta onta zitze egiteko ba, begirune fundazioko lehendakaria eta sozioloa Xabier Aierdi Gurea, Xabier, kaixo. Kaixo, kaixo, salen ondo. Ba, e, Piskate post urtea huetan, e, justu ba, irunen, e, irunen daia artean, e, bidea sohazkualde ondan e, beizizan den migrazioen fenomeno aztertu duzute, sakonki, joan den udazkenean, e, egindako kanpo bai. ba, e, lana, e, zede muan, bai, bai, bai, bai, egindako lana. Urrian eta azoran egin genuen, hemen izan genuen persona bat elkarrezketa egiten, da berreun digora elkarrezketa egin zituen, eta gero hortik aparte ba, egin izan dugun da hainbat ba, pertsona diturikin edo e, gertakari honen inguruan daudenekin ez da? eta orduan ba, amarramari bat entrevista egin ditugu eta guzti horrekin egin dugu txostena eta ba, ontan harrera ba, lanetan haridiren ba, gizarte eragilekin ere bai, irungoak, bai, bai iparraldekoak? Ba, ba, ba. Bai, bai, bai, bai e, e, eragileak e, iparraldekoak eta gero baita baionako udalarekin Egin dugu hemen ere ba, irengo arrera zariarekin, zango, eta zango dut, azken finean, denekin egin dugu dugun ba horrelako urbilketa ba, bat, ez Ze Azken finean, ba, bertan bizi izan dut, deneko ondo esagutzen dute kontua eta obre naizaten da, dakiten nena, batea, Hai. ze horrela ikasten da. <laughs> Aipatu duzue, eh, irengo dalak interesa handia zuela ma, egoera ondo aztertzeko, batetik eh, migrantaren perfillado profila zaintzen argitzeko eta berezeki haiei eskaintzen zaizkien baliabideak aski diren jakiteko ere. Bai, bai, nik gustu dut eh bazken finean badakizu gou hemen oso pautatuta egoten direla nork egin dezaken ardura, noren esku dagoen, noren laden eskomena taudian ba udalek ez dute izaten nolabaiteko partaidetzarik edo eskusartzerik e, gertakari an. Orduan ba bueno, ba alde horretatik ezkergarrea da ba udalak ba nahi izatea, ba, zer gertatzen duan, eta zaskentzinean izan daiteke agente bat, ba, berakipingi ditzakenak, dispositiboak edo dispositibo gehi-garriak. Eta nik uste dut horti joan direla, eurek jakiteko zer egin zezaketen kontu guztionetan, zar, zer aldo batek dibailan dera daude, beste aldo batek gorria dago, beste aldo batek irungo bazar-arrera zareak egin du lanikera garria. Ordoan, ba, bueno, ba, ikusteko guzti horretan zer zegoen, eta nondi nora joan zitezken Tuak. Eta, klaro, hemen gertatzen dena da onelako gertakarietan da oso lotuta dagoela transitoa eta baita transitoko pulua oso lotuta dago momentu batean e, mugetan gertatzen denarekin. Hau da, bat izan daiteke, ba, e, Afrikako eta batez beztetxoko mugetan eta bestu da, ba, Franziak e, bere momentuan dan e, erabilidezakien gogortasun graduaren araberakoa. Eta, momentu batean... E, Erabakitzen, ba, duz azkenean onenatzen, askotan egoten dira ba, gertakari politikoak, ezta. Audezko indiaketan dutenean, ba, estatu egiten dute, horrelako joera bat, ba, euren gogortasuna erakustekoa, ezta. Eta, klar, orduan, zaildu egiten dira, zaildu egiten da transitoa orduan. Ba, bueno, Momentu honetan, esan genezake, ba, nahiko baretua dagoela kontua, eta transitoa nahiko ba, fluidoa dela du bi milaita batean eta pandemia ondoren ere, ba, Frantses Estatuak nabarmen estutu, estutu zuela ez zenbuua muan e, gaur egumemeno ba, kontrolak noizean behin jartzen uzten ez eta etsola hor manten du. profil ere zehastu duzute konton hartutan hai, hai, hai. nundik eta hai, hai, nundik, hai, nundi, bat ez be ikusten duguna da ba, Afrikatik datorra eta Afrika datorrela, datorrelaezta eta ardudan ba, bueno, ba, azken finean eh, hori izaten dako handiena eta gero beste kopuru oso importante batago magreftarna, baina hor e, esan digutenagatik eta nolabaititiko izan dugunagatik Eure baiitute nolabait esateko sare pertsonalak eta zare, familiarrak eta lagun eta horiek nolabait egiten dutena da dispositiboen e, erabili behar ez izatea hau da, nola baiteko mugimendu atute, baina mugimendu ikusezin ezin bat, ez eta horrek eramaten du askotan ba, pentsatzera ez dagoela, baina gero e, devoluzioa da duenean, nabarmenki ikusten da, ez da, eta hori da, ba, bueno, ba, e, badago nola baitezateko bertati pasatzen den, eta bertan informatu izaten den, eta bertan babestu izaten den, publiko bat nola izateko eta beste alde bat bat dago, bat taldemak dertarrak, ba, bere ibilbide propieak egiten dituenak eta nek ez nek ez erabiliko dituenak e, ipintzen diren dispozitibo instituzionalak edo dispositibo sozialak Bai hemen irun e, sai go dire beno Afrika erbeltza jatorria e, bai duten gainera, engañera ba, irunen e, hori behar da logika bat ere baduela es ba, magrebiar komunitatea ba hundinetako baterako indartsuagoa da, da badalako, badalako, eta nolabait desateko ba, hemen bertan izango ditu nolabait Ba, laguntzen dutenak eh, paso hori egitera, orduan duan, eh, explizitu ki migrazioak edo zenera guztetako migrazioek ba, batzutan badiru di kaotikoak izaten denela, ez da baina urbiletik behar dut gara Kriston logika barnekoa dutela ez da eta nola azken finean ba, e, oso bidea datorutetatik eta segurtetatik zela eta oso lagunduak. Orduan claro, e, pentsatu berdana da, ba, hemen nola bait oinarri badoa dute, oinarri sazelba dute, hori irabiliko dutela eta gero golutse irengo dutela zentzontan, e, profil nagusia ipatu duzute, gizonezko gaztea, ogeita bost bai. eta ogeita urte artekoa eta e, geienak frantziarako, Frantza, e, do, frantziarako bidea hartu dut. Ba, eta parezerako bidean, edo gorako gero segurenik, ezta? Baina, hori dira geienak, uneko laro gehiak gizonak eta gazteak, eta gero uneko gehi bat emakume edo. Eta hortartean ba, un meape dira, ezta? Ba, izan daiteke holan-holan kopulo edo porzentai eskazago bat, baina azken finean, ba, horbe, ba, goten Dira emakumeak senaekin. Eta daudan hori dira dauden dauden esan da, dauden ba perfil importanteak. Hemendik Hemen ikusi beharko duguna gusti honetan da eta hemen gertadaitik, ba momentu batean geldiune bate egotea eta alako batean askartza berriro beste kopurik eragarri bat, ba, ez da kontrolatzen ez dituzun, kontrolatzen ez dituzun, ba, mugimenduengatik eta gunea zure esku ez dauden edo zure gainean, ba ez dauden ardurengatik eta orduan ba ikusi beharko da ia, ba ikerketaren eta e, asmatzen diren tresna malguak horregi aurre giteko era ba, bai milla 1800 az geroztik eh gorabera hondiak izan dira bitartean ere baliabide dispozitibo desberdinak martxan Baila. jarri izan dira eta hori ere aztertu duzute azterketan e, une honetan bederen, ez ba diotela eh aski baliabide bituztela bai aski baliabide eta nolabaiteko tratamendu nahikoa osea da ez dutela goiago eskatzen ez katzen, ez, de, ez dutela gehiago behar claro E, Alanda guzti beha, igual e, hitz egiten ari gara ba, mar mila pertsona inguruz, ez da, urtean. Eta izan diteke, ba, nola baita esateko, ba... E, mugmenduak gutxiago ikusten dana, ez da baina hori importantea izan daitekena da gero halako batean ba, ikusten baduzu multza asko handiagoa datorla ba, orduan preste egotea. Gitzendik zuri dagokkesuna eta da euren borondadatea respetatuta ba, e, gorunt zabiatzekoa dana ba, gittzendik horre erantzun bat bateko. Zailtasunak gehien bad muga zeharkatzerakoan topattzen bituztela baina Irunen bederen hori e, bai gehiengo batek e, aitortu du e, dispositibo hauek, Baliatu dituztela? ez? Bai, baliatu bituztela la gainera oso positibago seman saien tratuan aldo kaldo ba, eh, tratu instituzional hauetatik eta baita sarearen ikuspegitik, ezta? Da nikuz horre eh trabak ipintzen ez badira askartu egiten bada, trabak etorriko dirakero, gero, ezta? baina hor arintzen bada prozesua, ba bueno, ba, eh, ba, ba kontuetan hori da mm. eh, eh, ba, bueno, ba, kontu la importanteena. Azken puntu bat izan ere ba e, utxe bakarra bera administrazioaren partetik karrera hori ba osatzerako garaian dokumentaziorik gabeko migrantei bai. eskaintzen zaiena da edo eskaintzen etzaiena hori bai e, agerian utzi du azterketa ba bai ba, ba, bai eta promulgetan gainetan hori izan daiteke problema bat eta dokumentazio kontuak izaten dira honetan ba behar bada galeraspena hondiena sortzen dutenak da kontua izaten da gehiago ba nolabait profitatzea momenturen bat kontrol les eta aproveztatzea. Hori da da. Baina bai, ez da guenean dokumentazio hori zaildu egiten dago era aitzera gurutze gorria adibidez ezin Bait. baiteute sartu, ez aterpean eta, eta beste. Ez. Eta billatu ber dira ba aterpea eta da, eta hor egon daiteke ba, momentu batean udalak egin dezaken lana edo beste kondatu batzuk egin dezaketen lana. Ja, ba irungo delaker du eh, ba, beste erakundei euskoizolaritzari ba presio ematen diola ba alik eta baliabide geien jarritzan. Nolan ere aipatu ba, bezala asterketa hau eiban den udazkeneko argazki bat da, baina ba, ba, ba, ipatu ba, ba, ba. dute dut hau etengabe moldatzen aldatzen ba, ba. ari dela. Ez? eta aldatu egin liteke eta aldaketa horietan beti a Diegogon daruzzu ezta eta ikusto to idala benetan borondate agertu behar deneko tokietan ez da hau da hezi pininzailtasun gehiago. Za, batean izango balditzere residentidentzi migrazio bat eta ona e, e, etortzeko asmoa balu baseguruik hortik ere bideratzen diete eta saiatzen dirazkotan Irungo harrera zareakoak esaten ba, nahi badute hemen geratzeko baliaari bide gehiago izan ditzaketela, e, per tainera behaskotan e, baukindetzaketela babe soziala handiagoa, baina e, aldez aurretik eurek markatuta duten e, bideetatik e, garatu gula dute migrazioa. Orduan, horren ba, ondorioz importantela da suk estrabatzea, suk errestea, balea pintzea ipintzea, eta izan deitela agitiendik ba, alden eta pasorik alazaiena. Ba, kuantifikatuak izan diren emigranten euneko eustu larogei eta argi du patu, ez duela pentsatu ere edo planteatu ere ginez e, e, euskal herriak genatzen euneko larogei E, e, laro, ez eh la ba, en con esa terreno, pentsatu ere estuegin, ba ba hemen geratzea, está. Euren asmoa, euren proyecto solotuta dago ba, migrazio guztietan gertatzen denarekin, está. Beti dago helagoa había baina beti dago ere el bat eta azken finean bakoitza jaten da bere zare propioak eta ber nolabait esateko bere jatorriko, ba gisa talde daudeneko tokietara, está. Hori da euren asmoa eta gaitik zehan gero babesa aurkituko dute. Hala eta guzti zer hemendik eskaintzen zaile babesa, eta baita oso importante ezaten, dazkotan, oso ezaten dazkotan, e, e, da askotan, ba, oso importante ezaten da askotan, zer nolako zerbitzoak eskaintzen zaizkien, eta baita informatu hemen daudela, halako batean ba, e, porrot bat bat dute. Eurien proiektu migrarian ba, barriro beltatu daitezen hori ere beti e, ateori zabalik izten da hemendik eta zato horretan irun zareak, lan benetan interesgarria gindu. Lauro gehiago horri aldeko txostena irunpuntu eusen egon goda zintzili gemendi guikira ah, eta guk nola entregatu dugu eta bueno, hor dago eta pozik egin dugun lanarekin behar bada ez dugu deskurritu gauza undidik, e, behar bada ez dugu aurkitu ba, e, bertan egon izan direnek sekitena e, sekitenaz baino askoz gaiago dugu aurkitu, baina importante izaten da gitzendik guztiori biltzea, eta horregon da itela eta gero horrek eman dezala, ba, nola baiteko, ba, interes bati, impulso instituzional bat egon da dinonera horregiteko. Zer, elementu guztiobetan, obultzada instituzionala da importantena. Hau da zu, gauza batzu onpondo izango dituzu, beste batzuk ezingo dituzu, baina zu, dezku da duena behintzat, ba, horzen importantea da gozak arrestea. Ba, Xabira Herri, esker mila, placer bat. Zeu noli bai, eh? eta urren goberten hartu.